ואוהד, ויכין, וצוחר, ושאול בן הכנענית. אלה משפחות שמעון. ואלה שמות בני לוי לתולדותם. גרשון וקהת ומררי, ושני חיי לוי שבע ושלושים ומעט שנה. בני גרשון, לבני ושמעי למשפחותם, ובני קהת, עמרם ויצהר, וחברון ועוזיאל, ושני חיי קהת, שלוש ושלושים ומאת שנה. ובני מררי, מחלי ומושי, אלה משפחות הלוי לתולדותם. ויקח עמרם את יוכב את דודתו, לו לא לאישה, ותלד לו את אהרון ואת משה. ושני חיי עמרם, שבע ושלושים ומאת שנה. ובני יצהר, קורח ונפג וזכרי. ובני עוזיאל, מישאל צפן וסטרי. ויקח אהרון את אלישבע בת עמינדב, אחות נחשון, לא לאישה. ותלד לו את נדב ואת אביהו, את אלעזר ואת איתמר. ובני קרח, אסיר ואלקנה, ואבי אסף. אלה משפחות הכרחי. ואלעזר בן אהרון, לקח לו מבנות פותיאל, לא לאישה. ותלד לו את פנחס.